Mirë se jeni ardhur në klubin e Mungjesit, në kla me femrë 104, edhe në ekranin e klubit. Om them nuk të bën që Olta. Me Mungjesin. Good morning. Mungjesin. Do të më heq këtë bënë kokës që kam, nuk e di po. Ë, uh, ndoshta do ai qeni. Po, nuk e di. Po, një qen ka ndjekur uh, deri në studio sot në Mungjes. Po deri në studion studio. studio. A dhe kam ushtirën që është një pitbull i braktisur Altin. Po bra. Ose i humbur, se ka ka shenja. Ose shenjat... një pitbull që ka humbur ndeshjen. Ka humbur ndeshjen. Dhe nga pa. Sedra, Pronari i <laughs> larguar, jo jo. Nga Sedra kë ka ikur? Kë ka ikur po, po. Kë ka ikur vetë. Edhe dhe erdhi, erdhi deri oj apo kontra Donce çarpe me me çeni, çeni erdhi um, ishte tek parku aty. Edhe erdhi pas me, e kaloi edhe bulevardin, mu gjithë nga pas. Mhm. Mm Nuk donat iktë. Morë i pasaj guzimin duket që shtrim, u fut përmes dy erve Përmes dy erve të rogë në vitë Që hapen ka dy erit që janë me... Uh, ma të, unë s'këshet që për e se kësha dhe unë frikë dy, dy të pasaj. ruproja ka lejkë po, Duket që, që ka qeni a, i guzim së ndërkë A i shtë i guzim së mund, jo dhe aqë A shë aty? Iku Qeni vazhdo në tjetë në hall O, vazhdo në papret Por për pa po për problem për po. të gjithë atë atë, të kanë frikë Ok a, Ta n së <laughs> <laughs> po so ja, ja. po ka mënyra që të thosë. Po thon që duhet ta nxjerrin jashtë, po asnjëri nuk do ta nxjerrë jashtë. Letvi Zoti, letvi Zoti. Se është Ai që e futi. Kush është i thotë se i viqje fruta? Jo, jo. Ku ti ka u burr një pit bull, ndonjë rrugë. Unë kisha frikë për veten, unë isha i ndjekur. Unë isha i ndjekur numër 1. Viktimë numër 1. Po telet ato është shumë. Nuk mundu sikur isha viktimë. Sigur, çfarë? E ledat ajoja ka shumë. Nëse nëse nuk ajo uh, e ledat ajoja, unë. I falë shumë dashuri Blendi. Da, Mirë, ai çdo jeni. Po edhe Pitbulli ka nevojë për dashuri ndonjëherë ë uh, Olta. Që të she unë do thosha, dim këngë e parë për sot jet nga Pitbull. Po. Ëm. Um, Ati edhe bukur. Çfarë ka qenë në fundin? Se ç'kishte një dary nga fundi ai. Nuk e di se ka ka ron pak në qetësi meqë ra fjala, ë? Po, kanë po vënë për artistin se do i ka humbur. Ë? Hmm? Ka humbur thaj. Jo, më ka humbur shka ben këta. Vëmë rrymë, vëmë rabiosa me Shakir. Ah, A mos këndon shumë. Jo, jo, aty këndon shumë ai, okay, uh, aty është. Do të një këndoj mirë. Po. Da. Mm. da da ta ta ta. Ne sjellim zakonisht. Fireball, fireball. Fireball. Okej. Po te fudon. Fireball. Çfarë shkë? Diti çfarë shkë? Jo, asun se adi, <laughs> buke, di, nuk e. Tingall mirë. Ndbukur duket. Okej. We're we getting our pitbull fireball. Sot mirëmëngjes çdjetëve. Ës data 26. You know the roof on fire. We gonna boogie boogie boogie jiggle wiggle and dance. Like the roof on fire. Gotta do we foul out. Like the roof on fire. Now baby get my booty naked take off all your clothes in like the roof on fire. Come on fireball. I'm a fireball. turn around and say it walk this way i was born to On the border yesterday yeah, the runner said walk this way I was oh, born Welcome John Ryan Fireball në klubin e Mqjesit, mirëmëngjes, ç'të gjithëve mirë se keni ardhur në program, ja ku jemi edhe për një ditë tjetër, miqdashur, un Blendy Altini dhe Olta. Mqjesi, mirëmëngjesi. Në klavën në 104. Premtia e fundit, ç'e kemi shu? Është premtia e fundit. Ka standard. Oh, pashlorim se. An paslor. Oh, pashlorim. Do të rritur. Do të pashnerin. <laughs> jo, jo, jo. Bashneni çfarë po thoni? Bashneni çfarë? Është Altri më thonë se është prendja e fundit më i dashur kur uh, klubi është me me staf uh, me tre veta. Mhm. Uh -huh. Të përgjysmuar do të thënë. Uh mhm. -huh. Të përgjysmuar dhe da tani ne jemi tu dia ti për për të bërë për të përsërisë së bashku. Dhe dhe do jemi edhe në televizor, uh -huh. me me qira fjala Ulta. Uh mhm. -huh. Sepse Lori do Lori tha do vi sot. Shumë mirë do bëj. Ai kisha menduar tha që do vija dhe do vi, po në mirë. Nuk e si them, hajde sot ça. Ja, ja. për... Sot jo, po i jap prandaj e thash. Po të sundej për shum, hajde tani. Jet hënën do vi. Po do vinë sot po. Do vinë një herë mirë. Do vinë një herë sikoj ç'bëhet këtej. Nuk është se puna jote Altini, jo. që vjen momentin fundit. Po. I paraprinjë. Në pak vldini vjen, edhe Altini u paraprinjërave ojta. Të duket ashtu po Altini thur një rriet shumë shumë të holl me rimangë para se ta Nga allora. <coughs> <coughs> <coughs> po, xe... <coughs> <laughs> so, i rrë da hëllë që putë të të, të <laughs> kodaj Nuk, <coughs> <dresa coughs> <më? coughs> <coughs> Nuk e ti unë da një Po në fakt të olë ta edhe peshën e logarisë Nuk i kam qefë shumë Që tim di peshë I do me trupë në mirë Përë që më flasim dhe së të mërë Nuk e ti pëse degradoj mua pe ti Përë që degradoj mua pe ti? Nuk u kuptu a fundi Së ishte degradoj mua pe ti? Përë që me i këtë prapën për shimë Të shkohet prap. I kohet, mm -hmm. pa drejtë roke. Po, e dim që fundi ava do t'ket mokë të mirë. Po, do këtë. Këshu që mundohet ashtë fritëzosh. E dhe muzvish të qa ashtë, ne? Të ashtë. Miket s'miket. Ja, miket s'miket. Ej, so si muzikin, kruin, e, sot dhe zhjetin ju muzikëm, kryuene, mqesit, këshu që shë shë nëse keni ndo një këng në mend, nga shkruani 0-6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- Tanit bje bara altin, që ket, uh, ne popo, hmm. të ketë shumë muzik dhe shumë muzik njërë në kluvin e mqesit Pa, pa, tje dit të premë të në në kam qef Këta të premë të, a keni qef? Pa mm -hmm. A keni qef të të premë të? Pa Përë, dhe, më të bërën shumë Sa oh, për <umerate> tjetë <metti> në të të Sa koma, pëm dhëm Koka A tere um... Igin Dakor, dakor. Kam po ato pitbull në çobë, doli ashtu. Nuk e di se çu bë. Apo iku. Kam frikë të dal tani sepse pastaj do të më ngecin mua. Jo, ideja është nuk e di madh sa mërzitet. Ai. Po. Ah, s'është shumë problem. Ja dhe dhe ishte ishte ishte qeni mirë. Por rrinten në park ishte tek kë... Me sa duket i pëlqen i pëlqen puna e bashkisë. Ky parku i fundit është bërë shumë i bukur aty edhe. Ky këtu, ky këtu presidenca. Te presidenca po, aty ishte. Edhe edhe aty takuam, domethënë. Edhe erdi nga brava. Edhe erdi nga brava pasaj. Ja erdi nga brava. Po kërkonte pak miqësi. Mesa, mesa kuptova unë. I shë dhe i dashur. Edhe edhe i dukeshin shenjat e dhunës meqëra fjala. E kishte nga. Li Kafka. Oh, jo, jo, është kafshuar. Është kafshuar. kafshuar. Është kafshuar nga, dhe ka mbietur. Është përdorur për uh... për nëshje. Për nëshje. Epo ta shikoj kur uh, kurse kishte uh, një cilim shumë të lehtë, pothuajse të padalluëshëm, por duhet du, që ka, duket se ka vuajtur. Një sy uh, hodhës. Duket që është lënë mbi. Në. Do të thash ash më, çu po e, ishte përgjithësisht i shëndetshëm, mendoj unë. Po, duke i urt, nuk është se kishte ndonjë shqetësim. Po, mund të them ta marrim ta servisim mirë dhe ta hedhim praktikisht. Mund ta kishim, mund <laughs> uh, ta bëjmë çenin në emisionin ton. Po pse jo, ja, ne mund po, bëjmë gjaxh. Po, Klub i mjesit me blending. Jerin, Altinin, Olten, Lorin dhe Qenin Dhe Pitbullin <laughs> Po, dhe gjithë spotet janë që pasaj Ta, ta, ta, ta, ta Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. <laughs> Për lënë në këpëtojnë më që Uf, uf, a i është këtu mm -hmm, Por, po të kështë e qenjeri Ashtë oh, të sigur që O, po të kështë e që... qenjeri të një të kështë e bërfoto me ta Do e kështë për foto, do e kështë të futur për nga qeni, do e kështë ngërë një vaktë të pa, pa, mirë pa, pa, pa. dhe të ngërë do, do në kështë pyrrë dhe një gotë kafe Më bërë më nda të qeni në sharrit kër ishën në razën Oh Andu i kështë <laughs> i bërë një masajsh Dërë, dërë Falë shumë të shuri, po t'jeshtë qenë um, Këtë e më basë pak në tryguin e mëgjesit në Klab FM në 147 I was born në thunderstool I was born në thunder I play alone I play on my own as I survived. Hey I wanna do chua wow. I took and i took and i took what you gave to never nor as i was in vain i know what i wanted i went out and i got it did all the things that you said that i wouldn't i told you that i wouldn't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 Is, no. My son is no. My number is no. Mm. You need to let it go. Mm. You need to let it go. You mm. need to let it go. Need to let it go. Come to the day. A day at 7am and 10am in the club in Mjegesit, Club FM in 2014. <fazic> and now, the historical calendar with the year in the club in Mjegesit. Në vitin 1498, Mikelanxelo u autorizua për të bërë veprën Pietà. Në vitin 1873, erdhi në jetë fizikani amerikan Lee De Forest, i njohur si babai i radios. Në vitin 1910, erdhi në jetë Anjez Gonxhe Bojaxhiu, e njohur si Nën Teresa, humaniste e njohur shqiptare dhe fituese e çmimit Nobel për paqe. Në vitin 1916, Kongresi Amerikan dekretoi krijimin e shërbimit kombëtar të parqeve për të mbrojtur zonat e eposatshme dhe objektet më rëndësishme historike në Shtetet e Bashkuara. Në vitin 1957, u prodhua makina e parë e cel nga kompania Ford Motor. Në vitin 1961, u hap në Toronto International Hockey Hall of Fame. Në vitin 1976, Aeros Smith doli në Kopertino në Rolling Stone. Në vitin 1997, doli në treg albumi me titull My Soul nga Kulja. This is Club FM, 100.4. 7.26 minuta në kryun e më qesim në valet e Club FM në 14.4 edhe në ekranin e Club FM e lave verticale. Au. Au. Kurt na duhet. Në zgjajë, se disa i themi sot më. Ndjehemi zgjuar sot. Jo i zgjuar në kuptimin e mençur. Thjesht i zgjuar, kështu si. Gjer, po jove ashi. Prandaj më bëra pak pak të, të fortë. Ojta sot, dhe desha, mmm, mirë bera. Ashtu e desha. Kafeën. Dhe tani them jam gati. Edhe unë Edhe ti Ti haja të molën, sotri Po, bro, duhet hajë që të hajë Si duhet hajë që të hajë? Du më thënë, son, sonë që me stomak bosh nuk duhet në grënë fruta Kushtë kush thotë këshu? Nuk e ti, populli, shprejë populli Dopëturalit zulloj Lobi i mishit dhe i vezës <laughs> Me stomak bosh mos hanjë fruta si Një nga të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Êh, ëh, është mollë shumë e mirë, para 2 dit është mishë danëshur, Olta... Parë 3 në faktë. 3 dit ka mollë a këtu, wow. Olta në soli 3 mollë këtu në studio, e ëmbëllë. Fortë të ëmbëllë. Me tëmë drejtën ato mollët së tu këshin Gjë. Gjë shumë të mëdha, mes atarë e këshu. Si Gjë shqilë, po jo ajo i shqilja... Ajo... E ndezur, ajo shakta. Ose si qëshu e ndrysh e mollët për diabetikët? Si quan? Po për kjo është si mol quen? po Mol bër diabetik Po jo, s'ke nevoj t'i t'i thush A, i se kanë shesherin e ullet oto hmm. Ato mol A... dukeshme si mol t'lion nga jeta Ato mol dukeshme si mol koti, me thon drejten Apo, oh, bo, bo... Kjo ishe idea Moll t'i në... Këndaj s'ha ti Edhe idea tjetër ishte e që Kur ti e kafshoj e molen Molla ishte shumë e shishme Ishte e ëmbr Te të shkatron tër të shkatron të. Hangra, E, te shkatron tër Edhe unë e hanë gratimin E, edhe un Edhe me elementin e surprizë, sepse prismëria shumë e ullut, mbasi e ke parë ashtu. Ta, kjo molës mund tjetë e mirë. Por, uh, por paset e habit. Ka dhe sh... si shiko... një moral brenda kjo histori, pa. Nësi shiko gunën, për shpikoj punën. Dhe qërë në dohë dhe shqë, mbasi une kudufita dhe komplimentova modën, bashme orten, e o të sajën unë timen, moda e tini dhe pam, që rinjën të pra në pultit atje. Dhe vazhdo të rrin. Rrinte edhe vazdon. Ëngrysur. Po, sot 3 ditë më vonë, Molla është akoma atje. Edhe unë që vazhdimisht i them, ha edhe Molla, është shumë mirë. Si për mohabet kështu. Ej, ha edhe Molla, është shumë mirë. Hyrin tjetër nuk do të jetë më. Me fotografialëtin. Ë Molla, super. Okej, shumë mirë. Hajde. Edhe olda ti e madhje dolli për të kërkuar mall tjera <laughs> Madhje dhe sot, pa Do ishin në shari, ishin të hotelit? Pa Ka mall të mirar ognerit mm. I tha është zbrit pare se të shikën rojet Po në po. një farb formë e shkon, uh, i vjedh i bje I bërn përmë Jo e në tin, mos e thua i këta I vjedh tani Kom, është, edhe jo, E vjedh ure është për shumë unë që E dhe jo vjedh i që I ke marti, i ke mbletur ti në natural tin Po I ke vëni një shpor të ty uh -huh. Jo se vjen timen aty te sporti, ajo qytet e vjetër. Po po. Është. Polta, ohta hyrën në pem. Kundra, ne stemi, ne stemi hipën në pem, po le themi shkalafitet në pemse, është pak e vështirë. Jo, ajo pemë aty e di si është, nuk ka shumë deg. Un jam e kalitur. Do të shkelafiten. Ka një mënyrë se si ngjiten. Rrethon këmbët rreth trungut i farforme, ne pastaj un balerin. Ka një lëvizje kështu që është pak si lokomotivë e ke marë më ma ato lokomotivëat dikur që i ka njënë si me, si me qikri këshu po këshu si pusë me pubu, pubu. si, si pump ujrë kikin kikin edhe një gjithet e paduar por nese tjetër i sori kjo um, ta një një pyet e kisha unë po shikua do e të bëjnë një pyet e nga aktualitetit do e të tem o e të dhe të lutem kur të të pushojt i mbi e kokos <laughs> uh, <laughs> në informat pak edhe se si do e të situatë dhe me motin. Pa tjetër. Por ta një kjo pyëtje. Aksioni i policisë mishdashur për asgjesimin e plantacioneve të hashashtit në bashfunim me italianët mm -hmm. është shtrir sa thonë mën fund, mën fund në këtë të rreth të vendit, po. Në cilin Në cilin njësi Okej? Okay? Okej okay. 06, 69, 20, 70, 22 06, 69, 20, 70, 22 Sepse ka qënë është përdorë shumë Edhe në debate që njëri zë kanë bërë është folur Për këto vend Edhe si pas njoftimeve 30 mi rëngj Kanabis janë asgjesuar e Diego Me një herë Me një herë Adventure of a Lifetime, nga Coldplay është farës gjojmë tani në kruinë më qesit miqë, ju e zidhi muzikë nësot sepse është e premte, prandaj në 0, 6 edhe në 27, 222, mundë kërkoni këngën që Donit Gjoni, Klab FM. feel that come and kind of Mirë më njësë, mirë se vini në klubin e mqesit, është 7.36 minuta Good morning Mirë më njësë mm, mm, mm, Atër kemi përshikimi mm, në motit, se tëse mm, mm, olta e mblodhi vetën E kam bledhur vetën mishë dashur dhe zhbërgati të në tregoj se situajet moti Sot dite premte, data 26 gusht Dhe në fundi avën që në ndjekën 23 gradë është në të omente, 32 dojetë maksimalje për sot dhe vetëm 2% janë shancet përshinë. Gjithashtu edhe nesër, 32 është maksimalja dhe pas nesër, 31 maksimalja. Përshindjet mm. përshinë janë 2 dhe 3% për fundjave. Një ja, fundjave mrekulluashme. Një super fundjave të thë jam. Bjeri Olta. Një wow, të tjavës? Një semi për plash. Uh, Dherë në datë... Uh, 8 shtator nuk më del që ka shi. Oh. Fantastica. Faleminderit Olga. Por duhet të them që temperatura do vijnë ulu. duke ulur. Duke ulur. Apo patjetër Albin. Ah, po vien dimri Albin. Ej, kem gati një anagram për ditën e sotmë. Pak e çuditshme, ose shumë e çuditshme, po. Do e përvojmë mm. Anagrama Në klubin e mingjesit Atëher mm. Fëllikam mish Për drah? Fëllikam Fëllikam mish E përshirë duke Së pas ka mas të jëllat F-li-ka... F-li-ka... Si. Mm. F-li-ka-mish. F-li-ka-mish. Mm. F-li-ka-mish. F-li-ka-mish. F-li-ka-mish. F-li-ka-mish. F-li-ka-mish. <coughs> uh, S'y tukat? Dyrtani ega absurda. Ashtë ok. <laughs> Bërë sigur, që gjithmonë 067927222 067927222 Mish, të ashur anagrama për ditë në sotme është F-L-I-K-A-M-I-S-H mm. F-L-I-K-A-M-I-S-H F-L-I-K-A-M-I-S-H Tani, Olta, a kemi një fituës në lidi me pjutin e bashkën e pëmga A kvaliteti është Adel dhe thot Tepelena Hello Tepelena Adela, Adela. Adel Adel Adel 566 i bëra më fiton dy bileta për në Smokovec. Okej, shumë mirë. Ëh në Tevelem pra më ish dashur ka shkuar akcioni i policisë për azgjesimin e këtyre parcelave me fshati Kalivash me qyra fjalë në fshati nga e ka për ardhën mami im Molta. Ishte në lajm e djem, po. Edhe për për aşën e saj. Faleminderit antim. Aşësh i ja, madh. Tani një gjë që, që nuk kuptoj, unë se dhem po e vrisja mendjen, ndoshta ndoshta shikoja këtë kronikën. Po. Aşësh i madh, po, është fjalë e madhe. Po nice, ëm um, Tani këta i presin. Um, po bimet, mm -hmm. E them ëm po shikoj atje që bimët e harvesthja partnera ishin ishin pa aqoma nuk kanë çelur boshet. Mm -hmm. Donë me thon, si thua, janë të reja. Janë të reja, po. dhe dhe fruta nuk kanë. Mugofton? Nuk kanë nuk, nuk kanë. Ti thua pse i presin? Jo, i presin. Dakor, i presin, marrin me hanjara, me me kosa, ku diun me çfar? Me çfar? I presin gjithashtu, bëjnë ca pirgje mm -hmm. të mdhaja. Dhe pastaj, po pse i djegin? Kjo këtë pyje kam unë. Po pse djegin? Edhe, domethënë sepse ajo përdoren të gjethet kështu. Po janë smund përdoren, pra. Ashtu, ajo është kot, ajo Kod. është. Po kjo bëhet kështu si si djegin furrën e drurve, sikur dënoin di kë, domethënë. A nuk... Sigur të notë i gjitha i e shashash. Se jam bim të reja nuk kanë produkt, nuk kanë fruta. Nuk kanë... Nuk kanë... Të bëshme ato. Ato... Nuk është se mundin gjithës, ha? Kanë i në këshu me atak. Ndo është ta. I lidhe ato indes. Sin gjithë dëtë. Ja, i këshu. Kave, kave, ti mbaje, ti mbaje, mbaje, mbaje, mbaje, mbaje, mbaje, mbaje, mbaje, mbaje, mbaje, mbaje, mbaje, mbaje, mbaje, mbaj Nuk e di domethënse. Ose ndoshta është çejf, ose është është tradit, mund të jetë uh, mund të jetë rit Altin. Që do e nesim nga ka një, kam msim. <gjohet> nga një pirë domo. Nga gjithë madhe sot. Po. Se mund të linash domo, me... nuk e di nëse i han lopët a dhit, mund u qeshin tje... me ato. Endi po është qen po, si thjesht refekti më thua. Shkretat përpara më përpara, çado efektit të jave. Ësëmlet të shim lopës që të tapim çumshin, ti njoheshu. Ba, dety shënim. Po të qikosh për shumë të Colorado, Washington, në këto shtetet e Amerikës që je kanë uh, legalizuar prej tha vjetësht, ni, uh, të ngrënshmet janë një uh, gjoja me e madhe. Qokolata mm. me përmbajtje, oh, bë, se jo i qumë është me përmbajtje. Oh, Njështë zuan të tinga tëroj me mushkrite, këpëton se e shumë i dhenë basë bas drogës, por është edhe vrapuës, nërkohështë që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që q Okay, ehm um, <coughs> Kjo është më zgjidhja e anagramit për sot. Folë kamish. Shkojmë tek Mike Passer tani. A se premte. Me Claire Befe. I'm a real big baller cuz I made a million dollars and I spent it on girls and shit.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 Sh clap Kje je Ads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 Stuck so up on the station All I know Sad souls Sad souls Darling All I know Sad souls Sad souls to Blindy and the Crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4 Enjoy it people. Aty jeni? Po. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesiolta. Mirëmëngjesi. Tani, ehm për ato që sapo na bashkohen, mirëmëngjesi ju, sot muzikën e sjellni ju dhe Felikamish është anagrama. O zot Felikamish. Shëndet Altin. O shëndet Altin. Po. F E L I K A M I S H. Felikamish. Gräveri Studio. Po shkojë ato më natit edhe k tek fashja jote. Po. Po shkojë ato vajzat. Shi, janë ti. Ta modelet, por shumë bukur. Vet mirë ato. Kush i ka bërë këto? Altini. Kush i bën këto foto? A dini që do të marr me një studio, quhet Gravity Studio. A jeni në Facebook? Gravity Studio Atelier. Porso këtë vajzën me Morning Mood, që çepo heq kanatier. Po, edhe çepo heq apo e vesh? Normal çepo e vesh. Duhet sigurisht po, po e vesh me ti. Po e vesh po, e kisha të hequr. A po e vish ka? Po pse po fut kokën në kanatier? Et ça është shumë e, e bukur. Ëh uh, dhe tjetra ishte ishte kjo me me të kuqen e buzëve. Po që është e njëjta e veshur tani. E njëjta vajzë. Po e njëjta. Po sapo ka veshur të cësin. Faleminderit. Ëm. Mm. Orime. Shumëën britan insern çern ndodh, al insern ndodh në një në një shoot. Çar çern ndodh. Në një shoot duke thënë photoshoot, ha. Pra vjen vjen dikush, vjen një modele, vjen këtu dhe duhet të ta fotografohet. Po duhet fotografohet, edhe i bëhet make-up, i rregullohet, domethënë në varësi të temës që zgjedh. Si rast i konkret. Ne zon vjen holta te juve. Po. Dhe zgjedh temën, thotë ë le të themi për shembull kshu nga këto. E kemi përsyeshë. Jo, s'kam. <laughs> la Belle Époque. Ë? Po në varësi të kësaj pastaj merrin torta dhe shndrohet të gjitha. Mund me me këto Gjervësh veçshë të 1920s në mm. Apo. Po. Do në çës se në për momentin nuk kemi veshë, ti themi Olta sa ditë pas 3 ditësh. Mhm. Mm Ku ndërkohë veshja është bërë ka stile pro Olta. Bëhet nga ka stile pro, i merren masat Olta. I merren masat Olta. Olta merr masat. Patjetër. Dhe pas aj Olta shndrohet. Shndrohet në atë personazhin. Po, la belle époque. La belle époque. Dhe pastaj këndon shkrepje. Se... Apo. Atë shkrepja kam cik siklet. Tani ë Kriojt edhe një ambjent rrëtu saja, po joj, që të përshtarë... Ta, për, një dekor. Dhe gjithë shka ndodhë brënda në studio? Brënda në studio. Shumë mirë. Tani, kjo vajza ishte modelja, po kishte ardhur si klientë, për, për shumë mund? Kjo është modelja jo. A, kjo është modelja jua. Kjo është hmm. shërben për të ndjel... Për të ndjel të tjera. Të tjera. Kjo është një zdoq i voglë që liet aty... <laughs> Që t'afrojnë sujtë që t'jernë, pasaj zogu me i mami Exact, i hatë të tërë Munda përmë edhe me peshë Këta analogjimi i shdashur <laughs> oh, Interesante Po, shikojnë edhe ato fotot që të dërgova unë Në revistën Maxim janë uh, botuar të sa foto Ate po shë e botën drejtët Me thënë të drejtën këtë po shë është uh, Elizabeth Turner Njërën që, të skafi Që është uh, modelja që është e Gess Po, e, e Marcus Gess supermarket. Edhe kanë kanë bërë sa foto marë. me ta. Më pëlqen kjo. Super foto do thënë. Super super foto po. Super foto. për shembull ajo e fundit fare Altim që tregova ti. Kjo është po. Që është mbi scarf. Që është mbi scarf. Ato ato do mund ta vendosin edhe para ata që janë kurioz, mund të ajhen tek faqja e on Mish Dashu në Facebook. Shumë e uh, bukur është. Ato kanë ngelur Altim me thën drejtë. Jo, ka një që, që drita i ka rënë shumë yeah, mirë. Ja, është perfekt. Edhe veshja është super. Po, se ai që i jep scarf-it për shembull, ai është kompletnë ershtir, atë mbrava. Ai do të kishte një soi dritë ajo, se janë drejtuar një soi, po gjithë drita ashmik këta? Mhm. Mm Kjo është ndrin. Mhm. Këtë duam të shohim. Mirë. Ora kemi fituas? Fituas për çfarë? Jo, nuk kemi. Atëherë ja. do të bëj një pyetje, sepse um, diënësh hedhur, a je këtu as e këtu? Dijenësh hedhur edhe edhe shorti miqdashur, është hedhur dhe shorti i Champions League-s. Edhe un kam një pyetje në lidhje me Champions të... League-ve. Champions League-a mbaroi, po filloi prapë, ke as ideja. Okej. Okay. Ka filluar tani këto fazat e para. Atëherë, Velezrit, Taulant dhe Granit Xhaka do të jenë sërish përballë njëri-tjetrit, jo vetëm kur ndeshet zvitra me Shqiprinë, por edhe tani që Arsenali i Granitit do të përballet me Baselin e Taulantit. Sepse Arsenali dhe Bazelli ka nërën kundërshtar me njëri tjetrin, pas shortit, në të njëtim grup. Pyhët jashtë në cilin grup? 0-69-27-22-2 0-69-27-22-2 Next të minga, Emily Sandesh, kërkesë musikore, e sotë mgjez, vjen për Vilmen dhe Sofikën në Club FM në 104. Nga YouTube Ora është të një 88 minuta Më më gjësi që të gjithë dhe jeni me radio në Klab FM në 100.4 Urojmë që të jeni mirë kuto E pun të mbar e ruk të mbar Më gjësi E premtja e datës 26 Më gjëdashur sot muzikën e zgjit një 069 207 222 069 207 222 Një smsë Dhe ju bën një Kontributor artistik në klubin e më gjësi Për tit në sotme Për mes tingujve. Olta! Urdra! Kemi um, një pyritje nga aktualiteti dhe një anagram... Pa tjetër. Atere! Anagrama është fishkëlima. Fishkëlima është e sakt fëllikamish. 660 i baronumri ladit nga dursi dhe fiton një kontrol të pilot mjekësor nga spitali amerikanë. Ok, në rregull, ndërkohë kishim edhe një pyetje tjetër. Miqdashur, ë uh, Taulant dhe Granit Xhaka, respektivisht lojtarë të Baselit në Zvicër dhe Arsenalit në Angli. Do të jenë bashk në grupin A. A. 97 mbaron numri gentit, fiton 2 bileta për në Sinë Pleks. Shortish hedhur tie i Champions. Ëm mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. um, ndërkohë Dua t'ju Dhe të zgjoni këtë tingull Ka është imbartur nga dje Miçdashur në krybin e mqesit Qëlloj i vështir Po qëlloj i vështir Imbartur nga dje një tingull misterios Zero gjanështet e në njëzëet shetalje 222 22, ne e kërkojmë Qëfar vë po të gjojmë eksaktësisht Në këtë krybë Dhe nuk është kur kur visht të rasën e zez ja. No Asë larja gjamave Asë prerja gjamit Në mm në -mm. No, no, no, no, no. Atëra, um Leto Themi që është një gjë, po vdes fare pse do të themi. Po ulën se di më afër. Nuk është, ne duam eksaktisht atë që po ndo. Kush e gjenën gjën? Kush e gjenën gjën? Dhe Olta ka premtuar një seri me dhurata. Ëh, uh, dhe kemi thënë që do fiton një pa, orë. Sa bujari që jo osa... thot. Patjetër. Edhe nuk është vetëm shërbim buzësh siç on anglezët, domethënë sa për të folur. Jo, jo. Jo, jo. Jo, jo. Jo, i ka të përgjët e këtë. A tërë pas orës më ndojë që leta shtojë me një durat nga 200 taxi.com. Bravo ti. Bravo Olta. Kush nga thotë se shfarë për të qëmë? Do të fitojë një orë nga mishtan të këprimi muoqës edhe një durat nga mishtan të këtë 200 taxi.com dy për atërrit e një. Win, win, dhe me dhe në dy fitore. Ndërko, sot mish ka edhe filma në Cineplex, është e prem dhe ka premire... Në Cineplex. është e prem dhe ka blëdhë në Cineplex, mish dashur. Ka premire dhe në mësonin. Premiera, premiera. Të ashtë i më mësoa koja. Mish dashur është e prem dhe ka blëdhë në Cineplex. Ose mund dhe me... është e rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Osi po një foto që ka bër xhiron uh, e botës. Hë. Hmm. Ës fotoja e dy pleqshve. Po. Nuk e di nëse si u rar rasti tash. Një plakë dhe një plage apo? Një plakë dhe një plage. Po, një çifti. Ë një çifti pleqsh. Po. Një çifti pleqsh që janë të martuar, janë uh, Plaku ka ja emrin uh. Uh. Wolf. Uh. Wolf. Ah, okay. Wolf dhe Anita. Tingëllon ndryshe. Got Shark. Jan këta? Jan uh, nga Kanada nga Surrey, që është në British Columbia. Dhe këta janë të martuar qysh nga viti 1954, e 62 janë, vjet më parë. 62 vjet martesë dhe çfarë kanë ndodhur tani në moshë të vonë, ëh mm. edhe për shkak të sëmundjeve etj etj, burri Woolfy është 83 vjeç, Anita është 81 vjeç. Ata duhet të shkojnë në Azile Plech. Oh. duket ndar. Dhe dhe për shkak të vonesave etj etj edhe rradhve në sistemin shëndetësor i kanë ndar. O oh, sa gjeno? Për 8 wow. muaj. Jo, ja, jo. Ja. Burri veç në një azil, gruaja veç në një azil tjetër. Dhe fotoja që është postuar e ka bërë mbesa e tyre ta qajnë sa herë që ndahen, qajnë. O oh, sa gjeno? Hmm. Dën burri është dhe në karrike me me rrota. Edhe i kave dhe kanë një mbes e cila çdo 2 ditë shkonin viziton. Jo vizito. ditë për ditë, por çdo 2 ditë merr gruan A, në në azilin e saj, edhe çon tek gjyshi. Edhe bëjnë takime një ditë po një ditë jo dhe çdo ditë ndahen, dhe çdo herë që ndahen çaj. Çaj, no, sa. Dhe ajo e ka postuar këtë foto edhe për të kërkuar autoriteteve që të bëjnë diçka, sepse janë 62 vjet martuar, thotë, si mund kanë 8 muaj tani që nuk jetojnë më bashkë, edhe ata duan. Se ka njerëz që jetojnë 6 muaj bashkë dhe s'duan më ndan. No, normal. Ata kanë 62 vjet bashkë dhe duan trin akoma bashkë. E çuditshme. Shumë e çuditshme. Megan Trainer tani në klubin e ngjesit, miq dashur, ne ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. Now so thank you so sweet. How you love to friends and encourage you to try and talk to me. But let me stop you there, oh, before you speak. Tara tara no no no My name is no my son is no my number is no You need to let it go You need to let it go Need to let it go Tara tara no no no My name is no my son is no my number is no You need to let it go You need to let it go Need to let it go Tara tara no no no What you gonna say You ain't running game I can't believe in every word holy beautiful sorry to know tell me i'm not like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 No, my sign is, no, my number is, no, mm, you need to let it go, mm, you need to let it go, mm, need to let it go, I tell her, I tell her, no, no, no, my name is, no, no. my sign is, no, no, no. to Blindy and the Crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4 Enjoy it people. Mirë se vini në klubin e mëngjesit në Club FM në 104 8:21 minuta Mist the Dancer. Një mëngjes i rëndë. Hello. Hey um hello hello. Sot musikën në Cine News, 069 27 222 Nga kanë kërkuar nga Ace of Bass Altin duan të gjojnë nga Ace of Bass Po, në mund të avëm, po i bje që të kthejnë me emisionin për mbys të në Po, pëse të më sa kthejnë për mbys të emisionin? Ace of Bass Në një ti duat edhe për mbys, ja Ja, kësa hyrje I saw the sign Mendojt të talëm si bazë këta Ace of Bass I saw the sign O me të shkjezë, së shë taj që largë Jo, me joh Që me ka sh Po, në një mjenë në cidë e nëntë të djetë e treshin mishdashur A ru me tiranës qunat fishkolenin All That We Want me All That We Want me All That We Want Po kalojnë njësë të tre vjetë dhe paprit mas Së një nga nësë nga në më këngë të bukre këto <laughs> uh! mm. E, e kek të kongënë? Në ka honë E kek në kasetë? Gahum E këj blikë këtë kasetën të tregu? Më pëshi Unë <laughs> i blikë këtë kasetën të tregu Edhe ikëthejni me gisht Gjëmë unë kampasë rezerva Me lapsë, me stilë lapsë Sir lapsë i shtë stili mm -hmm. funtës mm -hmm. Ok Në në në Ani na ninanë. Është e bukur. Ro jam të marrë. Po de kënga që në bukur. Icila. Vajza vetë? Vajza vetë që ndonjëherë. Po. Eh. Hajde mo. A për kohën ishte hyrë. Për kohën. Dakort, dakort. Dy tyll i shkruar. Unë besoj se mjafton. Po, faleminderit. Mjafton i suf bici çojë u pëlqeuave këto kërkesë. Kalem mm. tek tjetra. O kërkoj tani uh, The Madmen's Return është një album nga grupi Snap. Hmm. Mm. Nuk e di se që është parasysh këtë. Kam parasysh The Madmen's Return. Ka ka bazuar shumë këngë. Nuk e kam bazuar shumë chef. Është një ndër periudhë kohë pak a shumë kur Ace of Base ishin famshum.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 kompjuter. Um, rrugjo po mendoja që sot njerzit, si bën edhe para dy javësh, nëse do tishin, ngeshëm, të ishin aq të ngushëm të na dërgonin në faqen e tyre në Facebook, në faqen e internetit miqdashur në Facebook të klubit të mësuesit, si mesazhe, foto, të çfarë panoramash kanë përpara sot mëmjes Nësë janë duke të quar në plajë, nësë janë duke të quar rrugës, nësë janë duke të quar në punë, në makinë, kuto? A të që ka u shesurë për? Po, qëfar ju shikon në syrin, dërsa dhe shi ju dy gjonë, klubin e mqesit. A dhe Snap, Exterminator. Kështë muzika që për e mbitin 1992. Sërë të po. Pararojnë atëko, e nuk është kështër e. Jo. Ose ose gjithjepërkohën ka qenë fantastik. Ose ajo të thonë që nëse ke qenë i ri në kohën kur gadal kjo, të duket që gjithmonë mirë pasaj. Derisa mm. të vdesësh. raaf. Te kanë 25 minuta në këtë moment. Do të kë, djeshë një tjetër? Po. Provoaj, provoaj me këtë. Kjo ehm um, të tani Spinbaumon gjithë, po kjo believing it. Kjo realisht më pëlqye shumë. E këtë mund ta djejm plot nëse do ma lejoje. Okej, do të djesh. Moment, më okay, qesh edhe premt, me, e prëmtë. Po. Mi që ke drejtën sot. Okej. Okay. Faleminderit. Kjo është believing it nga Snap më i dashur në Club FM në 104. Njështë dhe vini në klubin e mqesit 8.31 minuta në këto momente Mi ishtë danë shurë sa vë të gjojë nga snap Belivinit Unë jam blendik të bashkë me Altinin dhe Olten Mirë mqesit si. që të gjithë Olta po. Kemi një uh, tingut misterios Nukëtis që në thonë për uh, tingutin misterios Me që dhe dhe Po në thonë Snap, thonë Snap Kurë shket dorën bë një të lumbace uh -huh. uh, Shë të zhurë me është një Hapja një derë të ndryshshur. Hapja e një derë <gjithi> <gjithi> Nj të ndryshkur është e pasakt, më keq miq. Larja e një gotë. Jo. Ajajaj. Ngjitësi i xhupit. Në një a velcro. Jo, jo, jo, jo. Kjo është, çfarë ne po dëgjojmë? Tingulli i shirit të kasetës në kasetofon kur ngjec ëm ëm sigon. Ai on fakt ngatrohet pak ndoshta me me fërkimin e një e një disku gramafoni. Mm. Pllakë gramafoni që është po e ngjan po thua se një lloj. Po, është e ngjashme. Por jo. Donë më pak kësaj rrave? Po, pse jo. Ja. Do ndihmoim duke thënë që kjo gjasat më të mira i ka të ndov në një kuzhinë mizdashur. Në një kuzhinë Ha? Ha? Ok, jaku e kemi edhe Eldin dani që do të njoftoj me situatën e trafikut në krybin e mëgjesi Do të lidhemi me Eldin me rollin miçdashu për të marrë veshtë e si është trafikun të tjera në këto mënë Eldin, mirë mëgjesi, mjës. mirë mëgjesi uh, Duam të të pysim njerë si jeti sotë mëgjesi e pasaj si është trafikut Pa. Kështë kemi kombinim dryshe me akset kërësore me levizit e tyre duke përmëndur fluk së trafiku në dy për e tyre në rrugën e Elbasanit da kemi një rikëtim që imë rëmë pak paus me këtë segment kërësore gjithakonisht në prakë shkollave rëndohet trafiku po formendin jeshtë rikëtyr mm -hmm. fluk së trafiku nga post në kata drejt urës rrugës Elbasanit dërko që kemi fluk së trafiku pak të rëndohet levizia kombinat që nd aty ka janë me lëvizje të lartë pra kanë simë ditë të tjera, ka më shumë fluks të trafikut sot, dërkohë që është i lirë rruga e Durrësit dhe ky është lajmi i mirë, lëvizet nga autostrada drejt qendrës, rruga nafëta Tashiponja drejt Kristos Kandos edhe më tej drejt autostradës Patrati. Dërkohë që unaza sipërmare është e kalueshme, rruga Bardyl kryzimi spitaleve dhe kryzimi tek rruga Hoxhatasim, dërkohë që kemi pak fluks trafikun në bulevardin Zhandar dhe në bulevardë dhe zogu pa, blendi për blendit për shkakë punimeve. Me këtë rasin e punimeve ka dhe flux trafiku të kisë që onë e fundit tiranës rre, të kurat, aje urat dhe zirimi saj dhe jabi shumë fri ma e dhe pizë taj aksi kërësorë, që që blendit sot kemi një të prendet të qetë dhe flux e trafiku, por duke që nuk ka precedent për të vazhduar me rëndes, por bas orës 20, 10, 11, ka levizje, Po për në momentin që këllohet jo shumë e vështirësit Për në momentin që këllohet uh, jo shumë e vështirësit Eldi me roldim ish dashur në trafik në Krye Qytet Për uh, informacionet vlefshme Shumir Eldi me 069 85 77 87 um, 8 e 34 minuta Ko a ikon kërë oh, e kalon mi rolda Po E vërtet Mhmm mm Tanë kur do të luajmë kënaparon sepse gjysma e kokos nuk i punon. Gjysma e kokos nuk i punon. A sot siç e thash. Ka ana kthe nga Lori se ana Altinit më punon. Ana nga Lori. Kë di më koka? Kanca. Çfarë çfarë ka ndodhur? Mësh. Nuk e di, kanceliere. Me çfarë abuzove ti? Jo më asgjë. Mos bëj kotash, s'e dëm kokakot. Do të pash më shumë se ç'dohet. Ja unë e di për shkakun kur abuzojm dëm koka, kush abuzoj s'më dëm koka. Sot s'më dëm se s'kam abuzuar. Ti ç'ka ke bër? Uh, A mua më dhëmbë dhëm. kër nuk abuzoj, kam të kundër të në tëndër. Mm. Mm. Pra zagonisht ja abuzon, se Pas je sigur. zagonisht palinje kogë. Pa sigurisht. Toh, mirë, palim deri të allë. Lota. Lërët, shpëtosh. Për mi më mdhidhe veden o tëllës. Lërët, <laughs> <S 'pajlodot>. të. S'pa <laughs> e lët do të. Okidoki. Muzikë sot në klujnë e mqesit mishdashur e zjedhur prej ush në qdo rasë. Chi è Steve kjo Maria Salvador vërtet 199 819 Maria Salvador JX oh, Ti quiero mi amor Ti sveglia suona bucolin pancha cendo moka radio corno salgo 20 doccia barba leggo l'iphone sulla faccia vendi compra da johns nasa paga tassa broker banca tanta gloria quanta stacco basta sparta per non vedere il mio nemico basta chiudere il mac le sue tipe di cognome fanno tutte jpack fumo e leggo i tuoi commenti sì però per divertirmi ossessivo come un nerd i ricchi coi miliardi fanno shopping da trussardi una volta erano zar sono diventati zarry sono tutti presi male dall'invidia verso gli altri serve mantenersi calmi con il metodo bob marley oh maria salvador te quiero mi amor te con goccia cuffia alta bana blocca fuori dallo studio folla foto entra rolla cono base scrivo lego spacca cuffia canto ascolto cono styles driver stai gretaria stanno male cambia l'aria se fossi ripulito avrei la mia faccia su people però dovrei nascondere il mio vizio preferito Kandante gay që fa letero ingallito Invece ho fatto camin up Persino con la Digos Con i risparmi non mi compro la posh A me serve l'avvocato di Andreotti Amanda Knox Sono drogati anche se dicono di no Quella in fila da due giorni Per il nuova iWatch oh. oh Maria Salvador Te quiero mi amor Sputa, spacca, spamma, menti forti, ruba, sgramma, olio tur. Ricordo tanto mamma vecchia stanza apro la finestra la vicina che la annafia quando vado via in vacanza ho detto questo nuovo lo sfarino dall'olandà e le ho fatto la pasta per il pranzo di Pasqua l'ha portata alla parrocchia se la sono scofanata così fredia mi ha messo i dischi e la nonna tuiltava a cura di rema dispiace impressiona sua coñata apro gli occhi solo un sogno da ne ancora vietata ogni vizio una condanna ciò che ami poi tammaza fumo nero dama bianca rete 4 Pasta grafa ma entro in stanza lei già calda via la gonna maglia tanga suda grida birra congo guerra vinta congo nanna o oh maria salvador ti chiedo mio amor ti entra in rivoluzione tra le note di questa canzone non è venne soltanto l'invidia che divora la società Oh, Maria ah, Salvado Te kero mi amor Oh um, Po shkjeta nina kan... <coughs> Na nëra nbetur nga... edhe një ore <laughs> Jo Maria, jo, vash, <coughs> o jo, lodhe ti U, u këpute ti U kam shumë për olëtën që të më dhiti veten Si ti e di unë s'kjodham Altini që i pa lodrër olëta Unë po të provokoj aty olëta Sa bërë a gjoja sigur po shaja Altini në hodhet e ti Direkt A të qarje, të qarje nuk thashë um, po uh, që e bësh aka. Disho. Ëm, po sikur duat falenderoj vlogertin që na ka na ka dërguar një foto. Po, si ka qenë i pari foda. fare. Jo, në fakt ka qenë Viktori. Por uh, fotoya e vlogertit është është dora e vlogertit në timon duke ngarë makinën dhe tani mua m'pëlqen ta luaj këtë lojë. Mundohem dalloj se ku janë njerëzit. Po kjo është një, relativisht kollaj për mua se është aden nga lëgja e më vjetër. Gjendet me... diku tek parku. Mund mm, të e gjeti bi. Drejtuar për nga 21 dhjetori. Po. Sa e shoh edhe malin e Davidit përball në fotografinë. Kështu yeah, që është makinë. Mirë, që. Okej, ishte te Timon. Ishte blogger dollari. Makini bi. Po, përshëndetje blogger, faleminderit. Faleminderit. Ë, po ju kërkojmë që na dërgoni foto në faqen tonë. Po, në faqen tonë hmm. Facebook miqdan, facebook.com fraksion klubi mëqjesit. Ruhet anonimati. Po, fotot uh, atyre qërave që ju ju shihni. Qërri shojnë sët, ndërsa veshët ju t'i gjojnë klubin e mqesit? Po, Viktori, ku Kjo është? Viktori! E gjene? A hape foton? Më duket se është a... në durës, po? Tikër ishtë. ishtë. Po, o merë dalin e portit. Po, fot ma. O merë port. dalin e portit. është mu të këndarja për të kë uh, portit? E reki qësë bretës. Po. Kështë Viktori. Më mm -hmm. Mjë mqesit, Viktor? Më mqesit. Rukë të mbarë. Të falë n Nekëtoni në ka shrujtë të rrder tjetër është me sa duket i regullt mm -hmm. E, ju që nga të gjoni Bëni një foto Të... Shvardoj gjire të keni për para Bëni po një foto foda... Unë shpresoj pamja juaj tjetë Tjetë si pamja që... Tjetë laktar Tjetë laktar Po të shrundë si ka Shvardoj që tjetë Pra nëse jeni në plajsh Nëse jeni në uftim Nëse jeni në malë Në det Kush nga shkruan të? Që është në ser Në ser um... Ishte na Vlora Astriti. Pa, Astriti nga Vlora na shkruan, a thot, jam në një serë dhe shikoj domatet teksa rinë në rresht si ushtar me bomba në trup. Shikon domatet në serë që rënë në rresht si ushtar me në... bomba në trup. Pak militare ka kështu. Përzihen po gjithsesi. Ej, kërkojnë altin që dëgjojnë uh, Supreme nga, nga Robbie, Robbie Williams. Williams. Arseni e ka kërkuar tani në mëngjes. Një Mëherë, të... më her uh, ja, ja, mm -hmm. një herë plotësohet kërkesa. Ja, plotojm kërkesën Arseni për kërkesa. Ja, ky është i shembull. Mhm. I saktë. Shikoni se ç'ndod më bashur në kryeminësi. Arseni shkoi një mesazh në faqen tonë në Facebook, facebook.com/klubimqesit. Shkroi R O B B E Williams Supreme. Dhe më një herë që ka vënë. Shikoj se ç'ndod. Unë dëgjoj këtë këngë tani. E dëgjon ti? E dëgjoj dhe unë. Wow. Magi. Seem forever stopped today all the lonely hearts in London got a plane on for away and all the best women are married all the handsome men are gay you feel the pride yeah why you questioning your size Is there a chuma in your huma of the backs on the arise where you sits are you getting on a bits will you survive you must survive Love it, love it stuff Do you need a beer? Mëngjes, mirë se keni ardhur në Glam Fame në 100.4. Miz Danzhuruni, më vjen tur bashkë me Altinin. Mëngjesi dhe ojtim që vera. e kemi dënuar për momentin. Po, Mosë është e lidhur me Miz Danzhur, nuk mund të, nuk mund të flas. Mos. Nuk dhe... do të flasësh. Pusho. Pusho thash. Pusho. Okej. U jori. Ehm. Eopraiomos. Dhe jo Altin, t'lutem zgjidhë. Ja, okej. Mirë veten, mirë veten 30 sekonda. Le të le të flasë të kia. Si edhe tjetrën? Zi edhe tjetrën 30 sekond. Aprovoj dash. Tash ju mund të flasësh. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Okej, okay, um, ehm shiko kërkon Kevin, do të dëgjoj një këngë nga Suicide Squad, nga e që kam e fundit që quhet uh, Saka for Pain. pain? Ekë kërkon Saka for Pain. <laughs> e vë al, e vë al tani direkt. Oje. Për këtë të kurset. Ehm um, Jo, se ju rish jesm ngurse. Po ju kërkojm son që të na dërgoni foto me dashur të pamjeve që keni përpara, ndërsa jeni duke ndjekur klubin e Mqjesit. Çfarë do të jetë duke uh, ndodhur para jush? Unë na ka ardhur një tas me fiç. Jo, një tas me fiç. Tas i madh. I pavësueshëm fiç. Është Erindi që na e ka dërguar. Në po. Erindi është duke duke parë, duke dëgjuar klubin e Mqjesit, ndërsa ndërsa mbledh fiç a ve ndor ka radion ve ndor di ka fiqte ti po ja an fiqte mirë të bardh dukën lezetshëm mm. të thfutur direkt të dukën si, si, si fiq <laughs> po po uh, pun mbar uh, erin ndërkohë nga Elbasani tani na katregon një foto tan leksi quhet mm. uh, tani është duke duke pir kafën ndoshta kafën e parë të ditës ve e dallova që ishte në Elbasan sepse Në fakta e edhe ka shkruar, ati po shikoj që ponazion të kë uh, frekuenca 104.3 A, në po, shushë, automatikisht 104.3 është të këtë Vjetjet e Elbasani Elbasani elbasan. Qabane tani Mirë, mirë, të më kamë, të më të këto <laughs> um, Që që mund në shkruani, mund në dërgoni, është pare kolaj, bëri një foto me cilularin të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t -na -ni -na -ni -na -na -na. Unë këngën e kamë bërgandi për uh, dihaloshin që do të të gjoj, për uh, Kevin Po, t'jabim edhe zërin dhe... Po, po, po, jabim zërin, jabim disa gjërda Jabim, jabim fituasi në këngës ditës, që u mm. të harroj për një gati, një një një një një një një Gati ja kam, s'ka problem E kënë e fituasi në Gati? Po, po Oke, okay. t'jim zërin okay. pra uh, Unë nuk vijem siklet, të tjerët vijem siklet, se kanë shumë problem që... Një femër që ka mbaruar për aktrim mund edhe të bëjë regji, të ketë, të ketë studiuar, të ketë çfarë do tjetër. Oo. <gasps> Oo. Oh, oh! Mirë, vajza është interesante sepse nga sa kuptohen ka mbaruar për aktrim, por uh, mm -hmm. ka qejf regjin. Mm -hmm. Bën drejzorën pra. Ëh. Uh... Oo, oh, s'e shkon mendja. Nuk të shkon. Shikosh, shikosh, shikosh, shikosh. Okej, okay, mirë është... është të bukur, miqtashë. Leta të gjemë të njërë, në bë që arë transformimi, mërë e ti? A... Uh, unë nuk vijem sikletë, të tjerët vijem sikletë, se kanë shumë problem që... një femër që kanë barruar për aktrim, mund edhe të bëj regjit, të ket, ketë... të këtë studiuar, të ketë qëfar do tjetër. Ua! Wow. wow! Me qëra fjalla të kë femërat, aktrimin e... këto qërat, ishë Miss uh, Shq Eglja Hargji ka dal në... Koper, në revistën në HU HU Nuk e di në se është në koper t'inë, në mbo është në faqet brendshme Jo, është e kuja online Mi që të atër, ka dal qëhet një shkrim që, që qëhet Patsensur Patsensur Patsensur Ku uh, Eglja ka dal me ca foto shumë provokuese Le të thejmë Në njës pak me e-mail Waaati me e-mail t'i Ako ma përdoa e-mail ti, qështë ka e-maili me? A. Ske WhatsApp-e? Kënë e njëzë berë pak me WhatsApp-e, qështë të duash? Me VIP-e? Që kur tua e-mail alë tin, duke s'aj lash t'ja. Përdoa, ako ma e-maili. Unë e kisa arroj, që kisa e-mail. Unë bësha ka, përsi, bësha ka, përsi, bësha ka. Përsi, përsi, përsi, përsi, përsi, përsi. Përsi, përsi, përsi, përsi, përsi, për Eja, dhe të luajmë një këkam parë unë basë pak në kruin e mqesit Ndërkohë më po japë dhe fituaj si në këngës ditës jebe, jebe. Elisabeta 98 i mbarë numëri fiton një lullë nga bota e lullëve Mjë bra, kjo është për Kevinin, si që kërkoj Kjoj jeni me Klab FM Një shindikator Kjoj jeni me Kjoj jeni me Kjoj jeni me Kjoj jeni me I'm a slave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 Like cool, gon' try us Feeling the world go against us So we put the world on our shoulders I torture you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 I know what I'm talking to you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 if you can hear me is there any one home come on come on down i hear your feeling down well i can ease your pain get you on your feet again relax, relax. These facts can you show me where it hurts There is no pain you are receiving A dust and chips smoke on the Smooth, but I can't hear what you're saying When I was a child I had a fever My hands felt just like Two balloons Now I've got that feeling Once again I can't explain your words Mirë mëgjesi që të gjithë, mirë se këni ardhur në klubin e mëgjesi të një dashur Kam të të dhin nëm nga Pink Floyd Dishë e qartë gjuam Super, super këng Oltan, qëra në kanë Qëra në kanë të në lidi ma të tingullin Ton misterios të lutë Happy idea së furit të sobës Kur është pak i vjetër Më thote në i da Jo, jo, nuk është furit të furi sobës kur është pak i vjetër Shurë maj blenderit Kërvishtja mm -mm. mm -hmm. e, e jo. lukës Gërvishti e jenës me lukë Kamë si që o të flasë së të lërasë Ollëta e, më rrde e Ollëta Ajo këshu Le namë Ollëta Përmllit e vetën, ku e? Nuk e ditë, kom pëtëri blendit mduke thea Hapja me thike një qesja Hapja me thike një qesja No, me no Zero, ganshi, dhe nënë 2077222 Zero 69, 27, 12, 2, 2, 2. Qarë për të qënë tam jemi në kushin. Nuk është greshtë elektrika. Jo, jo. është me thjeshtë a është. është ditë shkaj e thjeshtë fare që mund të... është shumë e thjeshtë. Si të mos gratë të bëjmë për ditë. Po. Mm, po the. Mava është ti. Si të mos gratë që lajnë e në. <laughs> Mo soni qësë si ju. <laughs> Dimava. Po, tani po thuese e... 0, 69, 27, kjo është për një orë d Bikam. Qëse ka janë dy turata në një mm. miq dashur. A do ta luash në? Ësht sikur edhe ta kesh kekun edhe ta hash. Kesh dhe dhe kesh edhe ke... jo, ta kesh të kequn dhe byrekun. Kesh edhe jo, do ta kesh që ta ruash, po edhe ta hash. E le ta kesh, edhe me ta edhe hash. Ndërkohë për zërin më thonë Nis Gjioni Alti. Jo, Alta. Gabim. A mund ta japim edhe një herë? Patjetër. Oh. Edhe unë mendova që ishte Nis Gjioni, më thon drejtën. Nuk e di pse. Nga jo që thot A, Unë nuk vje më siklet Të tjerët vje më siklet Se kanë shumë problem që Një femur që kanë barruar Por akë tri mund edhe të bëj regjit mm -hmm. E kanë shumë problem i shdashur Tha njerës kanë probleme Thjesh kanë probleme Kanë probleme Po ja është në fakt mm -hmm. është zakonsh me kjo Që një aktor Pas që uh, vitë është përvoj Po Në të bëj regjit Pa sikurisht uh, Shume kanë bërë Pa diskutim zë am pun që uh, lidhen bashk Kam përshtyve nun Ej, uh, sot në klubin e mqesit Kemi kërkuar edhe që nga dërgoni foto Të qëfar dëlloj gjoje Që keni para syven dërsa në vesh Keni klubin e mqesit Dërsa të gjoni emisionin Qfar ju shojnë sytmish Dhe ashtu tila që panorama para jush Jeni një makinë duke ngarë Duke par rrugën me kujtes A jeni duke mbledur fiq Si që shë duke përë E rindi, a duhet pir kafe? Siç është duke bër ë uh, Altini. Jo, Altini, më thënë, do ti të bëj kafe. E kisha fjalën për uh, Tanin, Tan Lexin. Oh, bravo ti. Ah, uh, jam e tashuna, më, më, më dërgoj edhe një dialt tjetër, uh, një foto. Ba, më dërgo një një foto, një kështu, një print screen të chatit oh. uh, që jesh duke bërë me shokët. Oh, po, s'e thotë, te kemi mjesë kërkoj foto çfarë për shikoni tani? Çdo një foto të portofolit? Qoja, qoja, i thonë gjithë, ah, ha, ha <laughs> A i më qikom portafollin Shumir Sigur, duke e par portafollin Portafollin i fjodhëm fridët Bukur dhe ishte, Majuna, ishte Të kishës a... xikimin magik alë tin Qikosh portafollin të ndë kështu A i portafollin të ndë të ndë kështu A i portafollin të ndë fjodhë Si në munges Si në fjodhë letra A i portafollin I hol far A i holi I bogli A i portafollin në krydo të ndë këm A i port Jo, jo. Kër t'i e shikon, a i mm, fillon Muffatet, muffatet, fryet, fryet Fillon dalin sa shuka që si në zë Olta, e ka këtëve ti, fakt, po jem e më përda folim Do tse pa euros Ha, Olta Olta, në diqo pak të shuar një qëtë këtu, Olta Zun wow. Zun në klubin e njëtë Zun e dhe zotri Ta po, Olta, godit i alti Dëshmia ime është kjo <laughs> olta që avër vit një syve Altin Sulaj si nuk kisha parë më një herë të ndodhte me sandale. Kjo ndodhi kjo. Unë kërkova të kjo... më frynte portofolin, por si duket e keç kuptoi. Alta, ti do të më ulë tani sa kemi punë. Alta, ulu sa kemi punë. Tërmet në klubin e mëjisë. <laughs> Tani, loja është kë kam parë unë në Zonja dhe Zotrinë Në klujën e mqesit luajm një loj Unë pashti kë, një personaj është njohër Dhe mishtë e mi, Altini dhe Ollat do të mbëjnë mua pyëtje Në lidhje me personaj është në fjallë He, a mund të keni mëndin këtu se më të shmëndet? Kjo Altini është bërfare Nuk e dua më në shëqyrin të Kjo Altini është bërfare Më më më të ashtë më më zvejkozë dhe të dino Pse më si qenë në këto pun Sa e po është Ate re, olda E sakt pra. Kërë të gjosh këtë tingullu Të thotë se Ke qënë e sakt Oke, okay? okay, pa Ate re, jebi me pyritje Êshtë një vajzë Jo, e pa sakt Zonja dhe zotrin Nëse ja dilnin që të gjeni Do të vidoni dy bileta Për njërën nga premjerat Sonte në mbrëmi në Kineman Cineplex Falas qift për ju Edhe është film premier Jepi Altin Atëherë është politikan E sakt Altin Bra, është një politikan Bravo Tini wow. është i djath Jo Altin vjen keq Radha sërish për Olden që mund të të ojtani është i majt E sakt Altan bravo për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t 069 2070222 et ndërju kusht e jeni parë fiton dy biletëa për sinema Plex filmat që janë premier ë uh, isp... mm, jep i oltë jep i oltë mos e hasë pa i jo zgavionish nuk mundsë sa nuk po tre ditë nuk është me syze jo jep i oltin është i fillon emri me e është normal trup, shkur, trup shkur, dhe thën, i shkurtër trup i shkurtër do të thënë i shkurtër jo oltin e para bëre dy pyetje dy pyetje që ti i fillon emri me e është trup i shkurtër janë janë dy gjëra kompleta <laughs> Vallë, tani zgjidh. Edhe kë ky konsiderohet okay. një favor, se mund të do të cicar zgjidh. Jo, nuk ka zgjidhje. Sa përmitur një siordat, çka qëlluar dhe unë me me sandale. Po nuk lejohet tani. Kam këtu sandale. Okej, po e dijekim. Hajde, hajde, hajde. Hepi, hepi. Vazdo. Është 50 e posht. Jo, e pasaqoj. Vazdo altin. Tani bëj çfarë duhet. Deputet? Është, është deputet. Po jo vetëm deputet. I fillonemi me B, se është dëshmitar. Jo, jo, jo, jo. Jo, jo, nuk kam parë ben blushin. Okej. Ha, jo vetëm deputet o. Jo kujdesi. vetëm deputet, më shumë se sa deputet. Ministër. E uh, përgjigja konsiderohet e pasaktë. Më vjen keq holda, nuk guxova deri në fund. Kujdes. Ai fillon në emrin MK dhe ai është edhe businessman. Ai i... uh, jo. jo, jo jo jo. Do du, e kuptoj. Jo, më vjen keq. Ej, si kam rënë zinë s'kam u uh, harruar uh, uh, që kur i kam thënë. Do zinë. Po, po. Asi përgjigje, asnjë fyetje të saktë. Ë i martuar. Ë sakt, bravo, ha. Bravo. Atëre, është një politikan që është deputet, por jo vetëm deputet, tha shumë. Nuk është ministër, ajo konsulore pa sakt dhe është familjar, edhe është mbi 50. I martuar me Ajtas. I gjat. Shumë i gjat. Tash i, <laughs> i shumë i gjat. Po. Është më i gjat. Është më i gjati. Më i gjati çfarë, kujt? i partis. Wow. <laughs> Mund të ket partisë edhe ndonjë më të gjatë. E kemi këtu afër. Këto më kanë këtu afër. Me zyra. Po kur di njerëz ku jemi ne me zyra? Po në Rogn ne jemi në. Ai është në Vlorë tani duke i dhën. Ai <laughs> është duke prit në në Leva duke i rënë timonin me kokë. <laughs> jo, jo. Esakt. E, e jetëm pra. Më i wow. pa, pra. E pa, pra, e. të gjatë në qeveri. Po pra. Të dhon emrin me te. Po atë kan parë. Ose... Okej, e gjetë ol. Part madhin. Po të madhin fare. Ose të modhen. <laughs> Uh, po em, Famebus Park, nuk tumë puna jon. Teleza. Yeah, ne mund të punojon. Po. Oh, erdhi te kafeën tani? Kërkon te ty di. Olsen, tha Olsen. Po, është ah, Olldani. Oh. <laughs> <laughs> nuk e tha me Olta, por dorë një epitet nga ato tjetjat, po. <laughs> Serbej shaka. Famebus Park, klubin e mëqjesit. As the plane was touching down. think about this monday maybe i'll be back around if this keeps me away much longer i don't know what i want to do you got to understand it's a hard life that I'm going through. And when the night falls in around me, and I don't think I'll make it through, I'll use your light to guide the way. Because all I think about is you. I'm getting kind of crazy And New York's getting kind of cold I keep my head from getting lazy I just can't wait to get back home And all these days I spend on you Three doors down Mish Dashur landing in London neshta. Titulli i kësaj kënge ne ishte kërkesë muzikore sot mëngjes. Nga. Sepse sot muzikën e zgjinni ju në klubin e mëngjesit 06. Kemi 06:09. 20:70 222. Kemë edhe një. Jo, kemi edhe një kërkesë muzikore, thoha nga Gresa. U, Gresa. Që se vendosim dot, por le të ja luajmë vetëm 30 sekonda. Ka sens se vendosim dot nga Gresa? Nuk e di se si mund zgjohet njeriu kështu, domethënë. Po, et, cili është problemi, sjarro tash. Ja dëgo. Ky është Kongresa sot. Po. Të lumtë Grecia. Ja! Udihet. Gjëbim pjesë. Wow! Ju e koha zonë ta juje. Daba daba daba Daba daba daba. Këshllave femi vitit 2022 më të dashur, mund vihet rregje. Kemi lëvizur pak nga rryma. Mm. Unë jemi prap ne, unë jam blendi me tatoo art. Me tatoo art në fytyrë. Ulta <laughs> me piercing gjithandej. Një jo kilo mol kilo mol Oh, mm. oh Metallica ne tubin e menjesit na klavë femën 104 Përshëndetje Gresa Kishte Gresa Gresa jon Gresa Gresa jon sikur ne jemi pronar të Gresës Jo më jo Miq të saj Miq të saj Shumë bukur e ka ëë sonin Ervini na ka gërpuar Aldin thot nga Led Zeppelin Whole Lotta Love ose Immigrant Song Ose njërën, ose tjetërën Pa tjetërën, erëvindoha luajm I don't call all the love I don't call all the love I don't call all the love I don't call all the love I don't call all the love I don't call all the love I don't call all the love Kan ngërkuar David Bowen, gjithashtu Gjëndishka nga David Bowen, djeri, artisti mahtë britanik They don't care about us, ose smooth criminal Nga Michael Jackson në shfarkurkon Aldo Sa dush? Sot në mëgjes Kështë që për Aldon Unë të isha për smooth criminal Edhe unë për at So oh, I don't care about, they don't really care about us. All I want to say is that they don't really care about. Oh! Po fakt të gjithë e dimë që s'se i pëlqen rriu. Po asati veten si plaç. Mlodhësh duka la më atë në Brazil, çu. Do të thot nga një lëpirzë. Kështu që smooth crime. Ata s'duan të dinin për ne, pastaj i mlodën plasat e ikën. <laughs> Igu s'xhirimi, Igu uloti <laughs> i gjithë. Herë kondicionuar, erdhi helikopteri, mori Michaelin. <laughs> all I want to say is that I don't really care about you Falemdejt për Pjesmarin uh, në video të duket suma autentik e Ciao ciao Mwah. Love you You can come I tani të bonki You can come with us So in uh, Neverland Oi Nise Se tani që kan Dekur janë për të qistë qenit orë Poro Kishet e da i ato të dretat Doet të tën Kujqet të veta Mhmm Atere Oh, doktor Yugjini na ka dërguar gjithashtu një pamje. Çfarë Çfarë ju shohin syt mi të dashur? A shihët? Ëh, në fakt është nga ato follow-up shumë të vogla. Është e vogël natyrisht. Është, jo, është shumë. Meqenëse gjithë që doktor Yugjini është ginekolog. Është kurr kur kur e ka dërguar? Jo, jo, është në aplikacionin. Pse është kaq e vogël? Duhet të keqen ftohtë, duhet të keqen ftohtë. Algum, <laughs> mungkë jam top. Dije, kjo është një foto me pamje nga salla e lindjes. Çfarë shikon nga ja? <laughs> kjo është Tirana po. Kjo është Tirana, po. Tirana është Tirana, okay. Nga kati i fundit po, kat i spitalit. Mi ka pamën. Është po nga që është kurrë bak duke si Pogradeci. Tirana e vogël. Duhet të duhet të vogël. Është foto përandaj nuk e dalloj atë do, domethënë se. Nesër, okay. Tirana nga lart. Faleminderit, faleminderit ojta. Kërkoj, ah po. Merriju kjo, domethënë Master of Puppets u b. Qa uh, kemi nga Led Zeblin dhe... O okay, kemi 21... Tom, po, vinte kjo më parë, po... 21 PILOTS me RIDE, miçdashur, edhe kjo një kërkes muzikore... Dhe Led Zeblin, Zeblin është duke ardhur, gjithashtu me... Whole Lotta oh, wow, Love oh, wow. në këlluin e mëqesit, po këto në e kërkuan më parë... Nga mm... Iva Iva I just wanna stay in the sun where I find I know it's hard sometimes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 You have a list of people that we would take a bullet for them a bullet for you a bullet for everybody in this room but they don't seem to see many bullets coming through see many bullets coming through metaphorically i'm the man or literally i don't know what i do i live for you and it's hard to do even how did it say when you know when's i turn even hard to write when you know this tonight that would be go back home try to, to you but they new they ignore the still all these questions they form me like would you live for her would you die for her would you win into much help me i've been thinking too much 21 pilots na klubin e mëjetit me mjë Ishdan Shore right jo supercon novgenta e zonat na pëlqejnë dhe i luajm uh, vazhdimisht vazhdimisht uh, klubin e mëjetit në vallet e club e fem në 100 pikad albumi i tyre blurry face uh, ka shumë këngë të mira Të pak të një e 78, mm -hmm. që janë kënë shumë të mira për të dëgjuarë, kështë që e rekomandojmë Blurry Face nga 21 Pilots, grup nga Ohio, shtetë bashkuar të Amerikës, dy veta, por janë duke e therur në kuptimin më të mirë të fjallës. Ndërko, ndërko, um, doja që të pjusja oltën tani, se cili është vitu e si i lojës kë kam parë unë. Elona dhe ka thën Edi Rama Letë, letë hy Hyr hyr Vule um... pakokën t'luta Së do Vë do, do së shtitera <laughs> <laughs> Edi Rama në kam parë pra Edi Rama në pash uh, Vetë kërë ministrin Elona fito një dhurat nga Electronic Line 400 i mbrë nëmri 400 Ndërkosh gjetur 0, 0. rjallë tin Wow Ja, e më të gjithur e tape E kanë gjetur Ema Andrea, zonja dhe zotëm wow. Bravo simbë uh, Unë më të vjejmë siklete E të të vjejmë siklete E kanë shumë problem që Një femur që e kam barëvar për aktri Munde dhe të bëj regjit Etë tjerë, etë tjerë, falem dijet, Ema Andrejë. Silvi 477 i mërë, numërin fiton një durat nga 200 taxi.com Po pra, e shikoni, brava e shi që e daloj. Po e kishtë transformuar, a tini unë nuk e daloj e do të Ema uh, nga zërri tipik, Ema në unë e men, daloj për njërë për shumë mundete, edhe kur uh, është duke bërë zërrat e nëjë personaxi në Disney, e ka bërë shumë personaxe të famshëm nga këto. Por, uh, kur ti e transformuar nga është du, e, e mund të luar që jenë të transformuar? S'ke s'ke ke ke humbur ato? Ja ta luajm. Që është, uh, si thuaç kompliment për punën tënde, sa kjo është ideja që ta bësh sa më sa më vështirë për të kuptuar se cili është. Uh, Ë, u nuk vjen ciklet, të tjerët vjen siklet, se një. kanë shumë problem që për, një femër që ka mbaruar për aktrim mund edhe të bëj regjijë. Tanë që e di që shema mund edhe të fillosh ashtu po, mm -hmm. pa editor, uh, Mir, um... <coughs> tani, e ditur vështirë. Super, mirë. Tanë, ti ërsralla, Lezabelin. E kongë. Let's Bem Park. Mejo sot kemi mëshdashur uh, shumë kërkesa. Kemi kërkesa nga brenda dhe nga jashtë. Muzikore sot në klubin e Mëngjesit na no, përgjuroa urgesa. Po, edhe urgesa ka përgjuroar një këngë nga Phantom Planet do ja luajmë. Por uh, më parë Ervini ka kërkuar që dëgjoj Let Zeppelin hold on to love në Club FM në 104. Ja u ançunat. Është i rënjëshëm Zepeli So, e kam vërn një foto, e kam vërn në... E, e kam vërn në... Fashen time në Facebook tani, të qenit. Të pitbullit. A da pitbullit. E da me të qeni. Po. E kusht dhe besoj që ka kush... hyrë dhe rritë. E kam foton, pra? E kusht dhe besoj. Foton që bërra këtu. është montaj. Kam edhe foto... E kam parë vetë, po. Pa. Në parkë. Ti e pe vetë, po. E pesaj mirë që ishte. E dhe sa i frikëshëm në të njëtën kohë. Se doja më. Doja vetëm sa i frikësoj. Do të rregj historin pa përgjegjësi. Është <laughs> shumë i frikshëm. Sina erdhi deri si këtu nuk e moram vesh. Po nuk e nuk e morëm vesh, por nuk i thonim dot jo. Nuk i thonim. <laughs> Kishni më <një> shtrim. <laughs> Ishte kërthënueshëm. Na erdhi <laughs> i erdhi Blendi të pas, nuk ba, e di se si. Nëse. Oj, oh, më vunga pa sa, më kanë die go gjithkohës. Tundë dhe bishtin kërthënueshëm. <laughs> <laughs> Etë çet çet. <clears throat> Nej, hey, sot ju kërkojmë që në klubin e mëqyesit na dërgoni foto të gjërave që shihni miqdashur ndërsa jeni duke dëgjuar emisionin a jeni duke parë bregun e detit, çadrat, malin, rrugën ndoshta një oficinë si disa tjerë, të tjerë dikush po shikon portofolin mund të na shkruani 069 20 70 222 069 20 70 222 për kërkesat tuaja muzikore mund të vini në faqen tonë në Facebook është facebook.com fraction klubi mëjesit Çikoni një foto atje jam uh, unë me Altinin, Oltën, Jerin edhe Lorin. <coughs> Ku do të jemi prapë të hënm bashkë? Të hënm. Po, do të bashkohemi të hënm profilit. Yes sir, yes sir. Mos haro, ndin kemi uh, kemi për të vendosur këngë nga Michael Jackson po, uh, që kanë kërkuar. Smooth, uh, criminal? Po, Bujari ka kërkuar uh, This Girl nga Kings versus uh, Cooking on 3 Burners. Të luajmë edhe atë Bujar, Mos Kim eraq fare, por edhe Orgenza. Nga ka kërkuar që t'i gjoj pak muzik Pa t'jeta, Orgesa Orgesa ishte edhe në pas Një këngi që që që atë California Shpresoj t'jet i Kalifornisti kanë kënduar shumë vet Po Unë shpresoj që kjo t'jet ajo që ka nëndërmend Orgesa, kjo është nga Phantom Planet Për t'ju Orgi California We've been on the run, driving in the sun Picking up for number one California, here we come Right back where we started from Well, hustles, grab your guns Your shadow wins a ton Driving down the 101 California, here we come Right back where we started from California California can't stop me now california here we come right back where we started from A pedal to the floor i think it all the way got to get us to the shore california here we come right back where we started from california for you. Më nxes, më nxes, më nxes Që të gjithve Mim Mi qesi Good morning Hello Hello, hello, hello Mhm mm është jetur tingulli no, no, Wow, wow A që t'i shpë Rëshqitja e gishtit në një pjatë, thot Rëshqitja e gishtit në një pjatë të lare Mhm <shus> <shus> <shus> është e oh, oh, sakë, oh. më nësë <shus> të tri Shumë zhurë nuk e ti Rëshqitja e është... <shus> Shiko E marvesh, e marvesh, e kam mund këtu ështet leva 2-2-7 in para numëri fiton një orën nga primi moqës dhe një durat nga 200-a kësi pikon Ja, bra Kjo është qitja e gishtit Për kimin gishtit e një pjatë lartë Që mund të botë me dashë ose pa dashë? Ose pa dashë Po që ka të këfashja e pikos mm. <laughs> Që parë thot? Sa aty ka pëjnirë Ka që dira po <laughs> Uh, ge, ishte ishte uh, shkruaj një histori të trisht duke përdorur vetëm tre fjalë. Po. Oh. Kjo është sfida. Për shemb u thot Bigoya. Uh, Jam nga Girocastro. Tre fjalë. Po, kjo është një histori e trënd. E trisht. Xhamadani via via. Oh. <laughs> Jean <Gjimbu> Bourspada. <laughs> Mons erdhi gruaja. <laughs> Eh, uh, gjojë si ta, bra. Shkruaj një histori të trishtë me tre fjalë. Besiani shkruan histori e trishtë. Gendi shkruan rroga e gushtit. Ah, e bukur va. Sa bukur po. Po ka shumë ka janë 286 komente si përgjigje. Wow. <laughs> Polish run 2 <two> day 4. M'pëlqen të svar. Bravo Piko. Edhe është ka shumë të mirë këta. Kështu që nëse doni, nëse doni miq dashur shkoni tek tek faqja e Pikos Endri Naipit edhe shkruani aty një një histori, një histori të shkirtë, ta dinë shtëpisë, tjetër që shkruan Nilsa, ë Macchiato Pashkum, me Adri Kristina. ë Haptic Darren Barsaleta në shqip. Blushi ecën vet, po dikush tjetër. Ë, filloi edhe politik, po. Nëse. Ëm, um, kjo është ideja. Partneriteti publik privat. <laughs> Lagëmi me shampanjë. Okej. Okay. Je mi drejt fundit mi zhdashun në grupin e Mqësisë, kanë mbetur ende këng që njerëzit duan të djoin, edhe sot ka qenë detyra jon për për t t duaj të u njoftuar. Eh, për të përmbushur kërkesat tuaja muzikore, ti çfarë kemi aty? E... Jo, do të mbyllim me Guns N' Roses. Sweet Child of Mine. Mhm. Mm Guns uh, This Girl Cooking on 3 Burners. Do të jetë kënga e parë e orës 4. Pas lajmeve, i di. Pas lajmeve, po. Pa. Ata po mendojmë. Çfarë ti thua, tia? Dietë giovani jet bukur. Nuk e di nëse e ke dëgjuar ndonjëherë ti këtë kod më e kemi janë 2 minuta koh, ndoshta ndoshta na delsa për të ashtu. Ëm hmm. më pëlqeu që ki do të tim një DJ turk, mendoj un. Sega e men. Mahmut Oran. Oran. Po se se kam ju. Mahmut Oran. Un e kam un e kam vënë në Shqipri madje këtë. Ti e ke sjellë në Shqipri këtë? Se një ditë një rit fare. Mos e njeh, un e mbrëmë me një. Është si mirë, shumë mirë është. i mirë. Jas zakonisht i mirë. Kishet e një këngë që që e fill Më në që e këto fill Men një turkesh E minë edhe jo Ultra Music Sound Mahmud Oran Kjo që që e Sena Sener Kjo modellja që Po më që shumë E dhe video që e pukur se... Ka marrë të vëndet e bukërat të Stambolit, e a ja këtu ishte? Pa ka edhe ato violinat ala turka... Ka ka fut pak motiva. Shur me këta do t'i përtjelim të kë Orgesës aimi është ajo që do t'mbaj programin në radion Klab FM Bas nesh, në bas lajmive të orës djetë me i jonën është Orgesës asot Australiani, Australiani top 5 edhe shumë informacione tjera Nga kinemaja, muzika, filmat, koncertet Që t'jitha bashkë në Music Box nga orë a djetë dherin me zditë me Orgesën Guns and Roses e mbyllin mërso Sweet Child of Mine, hit i tyre i... Për botëshëm Në julën Nëndë dhe peste gjashë fundi aftën barë të gjithë Fundi aftën barë Dë gjohemi e shihemi të, hënë. të hënën Të hënën Ciao. Pese oh, Pese të hënën